Hej, det här är Viktor Aldén och Eva-Lisa Wallin från PetriKrim. Vi har under året rapporterat om några av Sveriges största rättsfall. Många av dem är kopplingar till kriminella nätverk och organiserad brottslighet. Men nu vill vi tipsa om en annan podd, Petri Dystopia. De har gjort ett avsnitt om organiserad brottslighet med ett globalt perspektiv. The investigation revealed that staggering amounts of cash, hundreds of thousands of US dollars daily, were being deposited into HSBC Mexico. Om Mexikos drogekarteller... Det finns stora delar av Mexiko där hela samhällslivet genomsyras av den organiserade brottsligheten. Och italienska maffian. Där står maffian av kött och blod. Både bossar och hantlangare, stora hajar och småfiskar. They are people well connected. Men också om hur maffialiknande strukturer växer fram här. I Jag brukar beskriva Södertälje som Sveriges enda mafialiknande struktur. Allt från kopplingar till bank och till alltså näringslivet och religiösa institutioner och så vidare. och så vidare. Lyssna i SR-appen eller där poddar finns.